На той час на сцені вирували неабиякі пристрасті. Голос і помічник режисера повторили сварку закоханих. Тепер на тему, чому цей клятий біл не перемикає на блакитний. Слідом за цим із карни звалився квітковий горщик і дивом не розколов череп головному героєві. Одним словом, коли Сіріл, який до цього крутився десь на задньому плані вискочив у центр сцени І зайняв стартову позицію для свого головного забігу атмосфера була розпалена не на жарт Героїня щось сказала за текстом п'єси Не пам'ятаю, що саме І вся трупа на чолі з Сірілом радісно застрибала навколо Яке належить перед початком чергового номера Перша репліка Сіріла була «О ні, ні, не кажіть так» І, на мою думку, він прокричав її досить енергійно, наполегливо і взагалі. Але не встигла героїня відкрити рота для відповідної тиради, як наш веснянкуватий приятель знову піднявся, щоб заявити протест. Тато, так дорогий, оцей ні на що не годиться. Хто з них дорогий? Оцей з риб'ячою пикою. Але ж там у всіх риб'ячі пики, дорогий. Хлопець змушений був визнати правдивість цього зауваження, тож уточнив. «Оцей потворний!» «Який потворний? Оцей?» – запитав Блюменфільд, вказуючи пальцем на Сіріла. «Ага, повна бездарність!» «Мені і самому так здалося!» «Мене від нього просто нудить!» «Ти, як завжди, маєш рацію, мій хлопче! У мене таке ж саме відчуття!» Поки вони обмінювалися репліками, Сіріл слухав, роззявивши рота. Тепер він вискочив на передній план. Навіть із того місця, де я сидів, було видно, що грубі слова завдали родовій гордості Бастінгтон-Бастінгтонів страшного удару. У нього почервоніли вуха, потім ніс, а далі щоки, і через чверть хвилини він став схожий на людину, яка дивом вижила після вибуху на заводі томатної пасти. «Що це означає, чорт забирай?» «А це що означає, чорт забирай?» – закричав Блюманфілд. «Хто вам дозволив кричати на мене зі сцени?» «Чесно кажучи, я подумаю, чи не спуститися в зал і не відшмагати цього малого нахабу». «Що?» «Серйозно розмірковую?» Блюманфілд почав роздуватися, ніби його накачували насосом, і ще більше став схожий на кулю. «Послухайте, містере, не знаю, як вас там...» «Басінгтон-Басінгтон. Старовинний рід басінгтон-басінгтонів. Ми, басінгтон-басінгтони, не звикли до…» Блюменфільд у короткій, але зрозумілій формі виклав йому все, що думає про басінгтон-басінгтонів і їхні звички. Послухати їх зібралася вся трупа. Актори явно отримували величезне задоволення. Дехто з цікавістю виглядав за куліс, інші визирали з-за бутафорських дерев. «Ти повинен старатися, якщо хочеш працювати на мого тата!» сказав товстий хлопець і докірливо похитав головою. «Яка нечувана нахабність!» закричав Сіріл, зриваючись голосом. «Що таке?» заревів Блюманфілд. «Ви що, не розумієте, що він мій син?» «Прекрасно розумію!» сказав Сіріл. «І приношу вам обом співчуття!» «Ви звільнені!» заволав Блюманфілд, роздуваючись ще більше, ніж раніше. «Геть з мого театру!» Наступного ранку, приблизно о пів на одинадцяту, коли я вже встиг прополоскати горло чашкою доброго чаю, у спальні безшумно з'явився Дживс і повідомив, що у вітальні на мене чекає Сіріл. Ну, як він виглядає, Дживсе? Мені, гадаю, личить критикувати зовнішність ваших друзів, сер. Я не це маю на увазі. Я хотів спитати, чи здався він тобі роздратованим, ображеним і все таке. Я б не сказав, сер. Він виглядає цілком спокійним. Дивно. Сер, нічого. Запросіть його сюди, будь ласка. Якщо чесно, я очікував, що вчорашній скандал не минеться для нього безслідно, і готувався побачити згаслий погляд, тремтячі пальці і усе таке інше. Але сіріл виглядав, як завжди, і, здавалося, навіть був у чудовому настрої. Вустер старий, доброго дня. Привіт. Зайшов попрощатися. Попрощатися? Так, через годину їду до Вашингтона. Він сів на ліжко. Знаєте, друже, продовжив він, я довго думав учора і вирішив, що чинитиму несправедливо щодо свого предка, якщо стану актором.